I koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa s.a.w., na njegovu učasnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju uzvišenom Allahu ponizno i pokorno se vraćamo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 i da nam pomogne da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već stekli, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Neka je hvala našem gospodaru na uputi Islama. Neka mu je hvala na imanu, na Kur'anu i sunnetu i šarijatskom znanju. Draga moja braćo, poštovani i ciljni gledalci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, nalazimo se u najboljim danima u godini. Nalazimo se u najodabranijim danima. Danima koje Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli i za dobra dijela učinjena u njima posebno nagrađuje. Nalazimo se na početku mjeseca Zulhidžeta. Prvih deset dana Zulhidžeta najbolji su dani u godini. Kako kaže poslanik Mohamed sallallahu alaihi wasallam i kaže da ni jedno drugo dijelo učinjeno u nekim drugim danima nije vrijedno kao dobro dijelo učinjeno u ovih prvih deset dana Zulhidžeta. U ovim danima je i dan Arefata u kojem Allah subhanahu wa ta'ala najviše oprosti svojim robovima i najviše oslobodi svojih robova od džahennemske vatre. Ovih deset dana Zulhidžeta završavaju se s najboljim danom, danom klanja kurbana kurban bajramom, hađskim bajramom, kako je rekao poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, najbolji dani, najveljčanstveniji dani kod Allaha subhanahu wa ta'ala jesu dan klanja kurbana, zatim dan nakon njega. U ovoj našoj emisiji nastavljamo govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala posebno dragim dijelima. Dijelima koja uzvišeni Allah djelavala posebno voli kako bismo se u ovih prvih deset dana Zul Hidžeta pozabavili njima kako bismo Allahu Subhanu wa ta'ala posebno draga dijela činili u njemu posebno dragom vremenom. Pa jedno od dijela koje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli zasigurno jeste vjera u njega, iman u njega. Poslanik Mohamed s.a.v. kada je bio upitan ejjul a'mali ahabbu ila Allah koja su to dijela, najdraža Allahu subhanahu wa ta'ala odgovorio je el imanu billah. El imanu billah. Iman u njega, iman u Allaha subhanahu wa ta'ala. I zasigurno, vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu jedno je od Allahu subhanahu wa ta'ala najdražih dijela. Vjera u njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Čvrsta veza s Allahom subhanahu wa ta'ala. Da rob, da čovjek svoje srce ispuni ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, strahupoštovanjem prema njemu, nadom u njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, istinskim osloncem, samo na Allaha djelavala. Zato nastojimo ovim danima, a i kasnije, da jačamo svoju vezu s Allahom subhanahu wa ta'ala, da jačamo svoj iman u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zasigurno, to ćemo najbolje učiniti proučavanjem, izučavanjem Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava, da saznamo kojim se to imenima uzvišeni Allah opisao u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, ili ga je opisao, nazvao njegov poslanik Muhammad, sallallahu Mohamed sellem u vjerodostojnim hadithima, jer kada čovjek upozna se s Allahum subhanahu wa ta'ala imenima, upoznaje se s Allahom subhanahu wa ta'ala. A što se više upoznaje s Allahom subhanahu wa ta'ala, toga i više i voli. Toga više spoznaje, upoznaje i više ga voli i ima bolju, veću vjeru u njega. Odnosno, bolje se odaziva Allahum subhanahu wa ta'ala na i kloni se bolje onoga što mu je uzvišeni Allah i zabranio. Zato nastojimo koliko smo u mogućnosti da izučavamo, proučavamo Allaha subhanahu wa ta'ala imena i njega uzvišena svojstva kako bismo se što je god moguće čvršće vezali za Allaha subhanahu wa ta'ala, a okrenuli se, se od svih drugih. Zatim, Allaho, poslanik Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam dalje u ovom hadisu, nakon što je spomenuo vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže Thumme siletur rahim. Nakon toga, Allahu subhanahu wa ta'ala najdraža djela jeste od njih održavanje rodbinskih veza. Nakon vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala dolazi održavanje rodbinskih rodbinskih veza. Kako da ne? Jer spomni se u brojnim hadisima da Allah subhanahu wa ta'ala kada je stvarao stvorenja pa je stvorio i rodbinsku vezu upitao je rodbinsku vezu Da li si zadovoljna, Allah subhanahu wa ta'ala upitao je rodbinu, rodbinsku vezu, rodbinsku vezu kada je stvorio, kada ju je propisao, kada ju je odredio, upitao je rodbinsku vezu. Da li si zadovoljna da održavam vezu s onim koji bude održavao vezu s tobom i da prekinem vezu s onim koji bude prekidao vezu s tobom? Pa je rodbinska veza rekla da, Allah subhanahu wa ta'ala uzvratio, rekavši, to ti i pripada. Zato nastojimo ovih deset dana da održavamo rodbinske veze, a svakako i nakon Bajrama nastojimo da održavamo svoje rodbinske veze. Pod održavanjem rodbinskih veza ne misli se kada rodbina održava vezu s nama i mi održavamo vezu s njima. Kada oni prekinu s nama i mi prekinamo s njima. Nećemo održavati vezu sve dok oni ne budu održavali s nama. To nije održavanje rodbinskih veza. To je nekakva uzajamnost za uzvrat da činiš dobro dijelo koliko se tebi učini i slično. Ne, već pod održavanjem rodbinskih veza misli se kada rodbina prekine vezu s tobom, kada rodbina ne želi tvoju blizinu, kada se rodbina udaljava od tebe, da ti nastojiš da održavaš vezu sa svojom rodbinom. Čuo i čula si hadis da Allah subhanahu wa ta'ala koliko prekineš vezu s rodbinom Allah subhanahu wa ta'ala prekida vezu s tobom. U drugom hadisu stoji da u džennet neće uči onaj koji kida rodbinske veze. U džennet neće uči onaj koji kida rodbinske veze. Zato shvatimo važnost održavanja rodbinskih veza i nastojimo ih poboljšati, učvrstiti u ovim najodabranijim, najodabranijim danima. Postoje dvije vrste rodbinskih veza. Opće rodbinske veze, i posebne rodbinske veze. Opće rodbinske veze jesu u stvari te bratske veze, odnosno veze po islamu. I obaveza je održavati dobru prisnu vezu sa svim muslimanima, odnosno ispunjavati svoje obaveze prema njima, a svakako i oni prema tebi. Obaveza je svima nama da ispunjavamo određena Jeli, određene obaveze prema drugim muslimanima. Kako je došlo u hadisu Ebuhurire radijallahu ta'ala, rekao je poslanik sallallahu alihi wasallam da šest je prava svakog muslimana kod drugog muslimana. Pa od tih prava je da kada ga sretneš, da ga poselamiš, kada te pozove sebi u goste, da mu se odazoveš, kada kihne i kaže alhamdulillah, da mu kažeš Allah ti se smilovao, jarhamu kella, kada zatraži savjet od tebe da ga posavjetuješ, kada se razboli da ga obiđeš i kada umre da mu klanja ženazu. Ovo trebamo činiti svoj jedan prema drugome. Svaki musliman prema svakom musliman. I druga prava koja se spominju u drugim hadisima, to je dakle ta opća rodbina. Općenito. Sa svim muslimanima trebamo održavati dobre veze. I postoji posebna rodbinska veza, a to je dakle bližnja rodbina. To je bližnja rodbina, to je otac, majka, djed, nena, amiđa, tajđa, tetak, odnosno tetka jeli, i sl. Dakle, bliža, bliža rodbina, narošto ukoliko su vjernici, onda, dakle, posebna imaju svoja prava. Pa nastojimo, dakle, u ovim danima da ispunjavamo ta prava naše rodbine. Zatim, Allaho poslanik, sallallahu alaihi v.s. dalje, kaže u hadisu, zatim, naređivanje, dobrih dijela i zabranjivanja loših dijela, odnosno traženje da se čine dobra dijela i da se ostave loša dijela. Kada je upitan koja su to dijela Allahu najdraža, rekao je vjera u Allaha, zatim održavanje rodbinskih veza, zatim traženje da se čine dobra dijela i da se ostave loša dijela. Svakako, jer sa traženjem dobrih dijela i zabranjivanjem loših dijela, je li popravlja se stanje stanje svih ljudi Ukoliko budemo tražili i sami mi prije svega nastojali da se čine dobra dijela, a zatim dakle tražili od drugih, onda za sigurno će popravka, popravka među nama. I ovo je bitna osobina svakog vjernika. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'la u Kur'an i Kerimu uvjetuje naš spas sa traženjem da se čine dobra dijela, preporučivanjem istine, preporučivanjem dobra drugima. Također u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, Allah subhanahu wa ta'ala jasno pravi razliku između pravih vjernika i licemjera onih koji se pretvaraju upravo dakle po ovoj osobini. Da vjernici traže da se čine dobra dijela, ostave loša dijela, dok lice mjeri munafici traže da se čine loša dijela, a ostavljaju, ostavljaju dobra dijela. Onaj koji traži da se čine dobra dijela, a ostave loša dijela, treba da ima znanje, treba da ima blagost i treba da ima strpljenja. Treba da ima znanje da kada traži da se čine dobra dijela, da ima znanje o tim dobrim dijelima, da to traži na lijep način, na blag način i da u tome ima strpljenja. Dakle, znanje znanjemu je potrebno prije negoli se upusti u posticanje, savjetovanje drugih ljudi da traže, da čine dobra dijela zatim blago smo je potrebna prilikom tog posticanja prilikom tog naređivanja i slično a strpljenje mu je naročito danas u ovom vaktu kakvi smo postali jeli svi čudnovati strpljenje je potrebno nakon jeli što posavjetujemo druge pa naiđemo počesto jeli na odbijanje savjeta negodovanje i slično zatim Allahu subhanahu wa taala najdraže dijelo jeste sve ono što nam je Allah subhanahu wa taala stavio u obavezu Sve ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Kako je došlo u hadisi kuciju, da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala ko bude uznemiravao moga evliju. A u komentaru stoji ko je Allahu evlija. Allahu evlija je prije svega učen čovjek, onaj koji radi po svome znanju, zatim onaj koji je pobožan, koji mnogo čini ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah, ko bude uznemiravao moga evliju, Ja mu objavljujem rat. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala i niči mi se moju rob neće približiti, neće zadobiti moju blizinu, kao što će to učiniti s onim dijelima koja sam mu ja stavio u obavezu, koja sam mu ja propisao. A, dakle, mnogo je tih ibadeta, mnogo je tih dijela koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu, koja nam je propisao. Na prvom mjestu namaz. Na prvom mjestu kako je došlo u hadisu Abdullaha Ibn Mas'uda radijallahu ta'alan, kada je upitan Allahov poslanik sallallahu aleyhi wa sallam također kod Allaha subhanahu wa ta'ala koja su to najvrijednija, Allahu djallahu ala koja su to najdraža, rekao je namaz u njegovo vrijeme, obavezni namaz, fard namaz, dakle podne indija, akša, mjacija, saba u njegovo, njegovo vrijeme. O čemu smo govorili u prethodnoj emisiji, zatim obavezni post, zatim obavezna, obavezni zekat, obavezna jeli sadaka i drugi ibadete koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu. Zasigurno kada vjernik čini ta dijela, obavezna dijela, obavezne ibadete, to je Allahu subhanahu wa ta'ala najdraže kada vidi kako se rob odaziva njegovim naredbama I na drugoj strani također imaju obavezna dijela, dijela koja je obaveza kloniti se tih jeli, dijela, poput zinaluka, nemorala, poput alkohola, poput krađe, poput kamate i sl. I sva ova dijela također imaju i svoja dobrovoljna dijela. Kao što, dakle, obaveza namaz postoji, postoji dobrovoljni namaz. Kao što postoji obavezni post, postoji i dobrovoljni post. Kao što postoji zekad, postoji sadaka, milostinja i slično, Pa dalje se u hadisi kuciju jeli, kaže, kaže Allah subhanahu wa ta'ala i neće moj rob prestati činiti dobra dijela, odnosno neće ustrajavati u činjenju dobrih dijela na fila dobrovoljnih ibadeta sve dok ga ne zavolim. Sve dok ga jeli, ne zavolim. Pa nastojimo prije svega u ovim danima odazivati se Allahu subhanahu wa ta'ala s obaveznim i vadetima, onim što nam je stavio u obavezu, a zatim koliko smo omogućnosti mogućnosti činiti i ono što je Allah subhanahu wa ta'ala nam preporučio lijepim ili učinio na što nas postiče Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam. Zatim, od Allahu Subhanu wa ta'ala najdražih dijela jeste dobročinstvo prema roditeljima. Svakako, je li to ulazi i u održavanje rodbinskih veza. Oni koji su najpričina održavanja rodbinskih veza, oni koji su najpričina našli odnos na naše najljepše ponašanje, jesu naši roditelji. Upravo u ovom hadisu Abdullah ibn S'uda, radi Allahu nakon što je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, spomenuo namaz u njegovo vrijeme. Obavezni, propisani namaz da se obavi u njegovo vrijeme Na početku njegovog vremena, nakon toga, bio je upitan od strane Abdullaha a koje nakon toga Allah uposlaniće dijelo je. Najdraže, Allahu rekao je, birrul validein, činjenje dobročinstva prema roditeljima. Činjenje dobročinstva prema roditeljima. I također brojni su hadisi i prije svega kur'anski ajeti u kojima se Jali naređuje dobročinstvo prema roditeljima. Allah subhanahu wa taala traži od nas da budemo zahvalni njemu, Allahu subhanahu wa taala na uputi imana, na uputi islama i da budemo zahvalni našim roditeljima na njihovom odgoju. Kako su nas odgajali dok smo bili mali, koliko su nam posvećivali pažnje jeli i slično i poznato nam je. Jeli, da na drugoj strani u šarijatskim tekstovima, kuranskim ajitima i hadisima prijeti se svakom onome koji ne bude dobročinitelj prema svojim roditeljima, koji ne bude činio ono što njegovi roditelji vole, ono što ih čini zadovoljnima, narošto ono čega su potrebni jeli, i sl. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam prezren bio, prezren bio, prezren. Pitaju ashabi ko Allaho bosniče pa kaže onaj koji doživi starost svojih roditelja, svoje roditelje oboje doživi dakle njihovu starost ili jednog od njih a zatim ne uđe uđenet hizmetom njima služeći njima čineći im dobročinstvo. Zatim, za sigurno Allahu subhanahu wa ta'ala najdraže dijelo jeste zikr, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Brojni su kur'anski ajeti u kojima se spominje zikr i njegova vrijednost. Jedan od kur'anskih ajeta u kojima se spominje posebna vrijednost zikra, spominjanja Allaha, Jalla Vala, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala jeste ajet iz Sura El Beqare u kojem kaže Jalla Vala, naš uzvišeni gospodar, فَذْكُرُوا نِي أَذْكُرُكُمُ Vi mene spominjite pa ću i ja spomenuti vas. Vi spomenite mene pa ću ja spomenuti vas. zarimam imam veće sreće i veće želje, većeg priželjkivanja svakog vjernika i vjernice od toga da ga Allah subhanahu wa ta'ala spomene pojmenom. Po Koji je put, način do toga, evo, spominjimo mi Allaha subhanahu wa ta ta'ala, slavimo ga, veličajmo, Pa će i Allah Jalla Vala spomenuti se sa zikrovima koji su Allahu subhanahu wa ta'ala posebno dragi. S riječima kojima se Allah subhanahu wa ta'ala posebno spomeni. A to su, kako se kaže, el-baqiyatu salihat, odnosno riječi subhanallah, el la ilaha illallah, vallahu akbar, kako je došlo u hadisu kad imama muslima da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam najdraže riječi Allahu subhanahu wa taala nakon Kur'ana jesu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu ekber i hadis Isra i Miraca se da Ibrahim alejhi salatu ve selam po sallallahu alejhi ve sellem rekao mu po svoj ummet i prenesi im da se džennet saadi da se djennet zasađuje riječima subhanallah, il hamdulillah, la ilaha ila Allah vallahu akbar. Zatim, Allahu subhanahu wa ta'ala od zikra posebno su drage riječi la hawla vla quveta illa billa. Čak se spominje da su ove riječi jedna od djennetskih vrata i brojni drugi jali, zikrovi koji su Allahu jalla vala posebno dragi, posebno vrijedni. I Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nam da ga mnogo spominjimo, mnogo zikrimo. I naši prethodnici kažu da neće čovjek biti od onih koji je Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo spominju, mnogo ga zikre, sve ne bude spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala u svakom stanju, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. Pa nastojimo u ovim najodabranijim danima da što je god moguće, više spominjemo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Svakako, oni koji pamte Kur'an, koji znaju od Kur'ana nešto na pamet, neka to uče što je god moguće više ili dakle da uče iz Mushafa, Allahu je subhanahu wa ta'ala riječi, a oni koji ne znaju, onda neka mnogo spominju Allaha subhanahu wa ta'ala slavljenjem, zahvaljivanjem Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle riječima subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu Akbar, la havla, la kuvvete illa billah. Također da tražimo oprosta Natražimo oprosta. oprosti je također jedan od posebnih zikrova, odnosno jedna od posebnih dova i također poseban vid oprosta, kako se kaže sejidul istighfar, Allahum ente rabbi la ilaha illa ente khalaqtani wa na abduke wa na lahdik, la jelik, I dalje, kako je došlo u ovoj dovi, to je poseban način traženja oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, a to je drago Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala i tekako. Maz ibn Džabel, plemeniti ashab Allahovog poslanika, alaihi salatu wa salam, kaže, ne znam da nešto više spašava od Allahove kazne kao što spašava zikr, spominjanje, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, zasigurno, lijepo ponašanje. Allah subhanahu wa ta'ala posebno i drago, lijepo ponašanje i posebno su mu dragi njegovi robovi koji se lijepo ponašaju, obhode sa svima drugima, kako je došlo u hadisu da je rekao poslanik sallallahu alayhi wa sallam: "Allahu najdraži robovi od vas jesu oni koji su najljepšeg akhlaka, ili najbolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala od vas jesu oni koji su najljepšeg obhodenja s pram drugim ljudima." pod lijepim obhođenjem, pod ahlakom lijepim, misli se dakle da čovjek se lijepo ponaša i da mu je to postalo svojstveno, da se odgojio da se prema svakome lijepo ponaša, a ne da se napreže, ne dakle da se zalaže nešto posebno, da se natjerava i slično Već to mu je postalo svojstveno da se lijepo obhodi jeli da pokazuje lijepo ponašanje prema prema svakome. I došlo je u hadisu Allahovog poslanika alejselatu sallam da sutra na sudnjem danu, dakle govoreći o veličini lijepog ponašanja, kaže poslanik sallallahu alejselam ništa teže na vjerničkoj vagi na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Najteže na vjerničkoj vagi od je njegovih dobrih dijela bit na sudnjem danu lijepo, lijepo ponašanje. Pa nastojimo što je god moguće više da se lijepo ponašamo sa svima u ovim danima, a i nakon ovih, nakon ovih dana. Nemojmo zaboraviti dakle, da trebamo podučavati sa lijepom ponašanju, da se trebamo odgajati. Niko se nije rodio takvog lijepog ponašanja, niti kao što smo čuli, u lijepo ponašanje se ubraja kada se čovjek napreže, kada se čovjek jeli, tjera sam sebe da se lijepo obhodi prema svima. Ne, već dakle, treba čovjek prije svega da se odgoji, da se odgaja, da bude strpljiv, da se poduči I da mnogo dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da mu podari lijepo ponašanje. Da mu podari lijepo ponašanje pa da onda dakle to i bude dio njega da to postane svojstveno njemu. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam iako je bio na posebnom stepenu lijepog morala, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'ani kerimu, va inneke la'ala huluqin adim i doista si ti na posebnom po stepenom morala, na visokom stepenu morala, Allaho poslanik sallallahu aleyhi ve sellam u mnogo dova se bilježi i prenosi da je dovio Allahu subhanahu wa taladom podari lijepo ponašanje pa bi govorio gospodaru moj kao što si uljepšao moj izgled uljepšaj moje ponašanje pa je govorio gospodaru moj molim te za lijepo ponašanje jer doista niko drugi ne upućuje na lijepo ponašanje do ti i mojim te da me sačuvaš lošeg ponašanja jer niko drugi ne može me sačuvati lošeg ponašanja kao što to možeš ti. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala voli svog bogobojaznog, zadovoljnog, neprimjetnog roba. Voli svog bogobojaznog, zadovoljnog, neprimjetnog roba. Dakle, bogobojaznog onoga koji nastoji da čini što je god moguće više dobrih dijela, da se ostavi loših dijela, onoga koji je zadovoljan Allahovom odredbom što god mu Allah subhanahu wa ta'ala propiše i onaj koji je neprimjetan, onaj koji se ne uzdiže, onaj koji je kada je prisutan nije primjetan i također kada je odsutan ne primjećuje se, ne primjećuje se njegovo osustvo. Dakle, onaj koji je skroman. I brojna su druga dijela koja Allah subhanahu wa ta'ala voli, s je zadovoljan, koja su Allahu subhanahu wa ta'ala posebno draga, za koja Allah subhanahu wa ta'ala posebno nagrađuje, a našto, dakle, u ovim odabranim danima u kojima se, u kojima se nalazimo. Jedno od tih dijela jeste da je vjernik svako dobro dijelo koje bude činio da ga privede kraju na najbolji način. Da ga privede kraju na najbolji način, odnosno da ga čini iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala i onako kako ga je činio Allahov poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, sva ova dijela koja smo spomenuli u prethodnoj emisiji, u ovoj emisiji nastojimo činiti ih iskreno Allahu i onako kako ih je činio Allahov poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam i sva druga dijela nastojimo činiti tako pa će Allahu subhanahu wa ta'ala biti posebno draga. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da nam podari svijesti o ovim najboljim, najodabranijim danima. Da budemo svjesni ovih najodabranijih dana u godini. Najboljih dana u godini u kojima Allah subhanahu wa ta'ala posebno nagrađuje jer su mu ti dani posebno dragi. Upoznajmo se s ovim danima i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas podrži da ove dane ispunimo dobrim dijelima što je god moguće više namazom postom, učenjem Kur'ana, udjeljivanjem sadake, održavanjem rodinskih veza, naročito s roditeljima, popravljanjem stanja zavađenih muslimana, lijepim obhođenjem sa svima, jačanjem veze sa Allahom subhanahu wa ta'la, izučavanjem njegovih imena, lijepih imena i uzvišenih svojstava, traženjem da se čine dobra dijela, ostave loša dijela i nastojimo da sve to činimo samo radi njega. Allah subhanahu wa ta'la, tražeći nagradu od njega i onako kako je to činio Allaho oposlanik Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allaho subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti mani vama, mojimi i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallilahuma ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.